تبع علي شيخ شقۃ البيان ده شاسه په کلام کې مسلک سره دې ان په بیان د عقایدو کې ده شاسه په مسلګته د شاشه په حالات کې مونږ مختصره غوته ذکر کړو چې شاشه ابراهيم الله تعالی د سنت او الجماعت او اصول پابند او چې څنګه شاعراله سنت او الجماعت په بیان د مذاهب کې په بیان د عقایدو کې اهل سنت والجماعت دړل یو د تفصیل دا عقایدو کو یو اشعری او ماتريدي یو خو بس اشعره چې ویل شي نه ول سنت والجماعت ته نه دا یو اطلاق عام دا د اشعره نو هغه چې د فاده قائد او کوله او تفصيل لا قائد وکاو اشعرو په اومیو طرز دی او د ماتوریدی او میو طرزه اگر چې د دې په مس کې دا اختلاف فقط لبزی لفظي غونده کړي اوسو مسلو نیمو کې کم دنو اختلاف ته نور ټول اتفاق دي نشا سے مسلکی تور داله سنت والجماعت د اصول او پابند دي ځان مسلک د اشعریو او داله سنت والجماعت پابند غني هله عالم نه او الله تعالی په نصوص کې د جوړ نظر چې کمونو توفیق ورکړو دو پسونو مسائلو کې شادس په دې نو هغه متفرد دي شادس تفررد کي او خپل تفررد په چا باندې لازم کینا وای چې به دا پېش کومه کستا خوخې نوې مراو خوخه ني نه مې مننه او ډير يو انصافي طريقي سره شادس خبره کوي د تعصب نبالاتر نو کې دشا ځونې د تفرود در تفرد ک کوي لکه یوه د عام و مکام و واللهونهشا چې کممه خبره جوې ک کي چې شا پاغې کې متفرد دی نو هغه دا ده چې قیامت قیاممت په مختلف مواتن دي مختلف مواقف دي او پاره غزای کې بعد الله تعالی تجلیا په مختلفو طریقو سره کیږي دا د شاسې او مسلک ته چې عام علم کلام ولدی طرف ته توجه نه کړې او دا شاسې چې ګمونو ذکر کوي دا د حدیثو پرانا کی ذکر کای او دایاتو نو پرانا کی چې د الله تعالی د قیامت پر ورځ په مختلفو مواطنو کې په مختلفو ترجمه باندې تجللا کیږي مزدا به د غذای مناسبی او پدی باندې دغه یقین به چې الله تعالی متغیر کیږي نه خدای به تجللا ظهوری که موسی علیہ الصلات والسلام ته د نار په شکر کې تجلیا ہوا... دا شو او دا نه چې الله بدل شوه دی وزدار الله تعالی تجلیا ده یو خاص قسم به شي شاو شپټوله دنیا چې کمندونو چې چلای پتا جلای چلای رښتوا راشي دویم چې دی نو عام تور خلق دو عالم ذکر کئی یو عالم دنیا او بل عالم آخرت دا برزخ چو دی دا دا آخرت د مقدماتو نا دی نو قرآن و حدیث و آخرت کی ذکر کئی اگر منگو او بایو تخویف دنیوی و تخویف اخروی. اگر چه تخویف برزخیم را غلده یا بشارت اخروی و بشارت دنیوی و بایو و بشارات برزخی خمرا غلده و دا برزخ چیده و دا دا مقدمات و دا آخرت نده حفرت من حفر النیران و روزت من ریاض الجنہ و دا و دا دا دا سوگ جدا نشمیدی نو شاسف چیده نو لکا آم طور متکلمین چیدی نو ها غی دو عالم منید یو عالمي دنیا او بل عالمي عقبا شاسې چې دی نو د یو درم عالم قائل دي چې عام طور متکلمین دا غي تذکره نه کوي او دا غي تذکره صوفیا ډیر کوي چې هغه د عالم مثال ویلې کیږي عالم څه مثال په دې باندې شاسې بزور لګئی چی پاغی که دا معانی چې کم دی چی دل تاکی مونگو تا معانی وایو لکا علم شو زہد شو شجاعت شو تاکبر شو توازو شو دا معانی دی ندد دلته شکل نشتا او پا آلم امثال کی دد د معانی چې کم دنو تجسد دے دیو معانی تا شکل سکی گی شاه سب دا عالم مستقل عالم غنی د دیوانه بچی کومو شاه سب دلایل پیش کئ او وای وې چې زمون د دې عالم دنیا چې د دې عالم اجسام عالم مشاہد ہوئی د دې عالم مثال سره ډیر سخربت ته چې دلته څه پیدا کیږي هغه کی مخې عالم مثال کیس شي پیدا شي په بیا چې کم دنو دلتراشی او کله د دلتنه چې کمونال د تسشي لاړ شي نو عالمی امثال عالمی مثال دا مستقله عالم نه شاسب دامني درما مسله دا چې شاسه پاغي کی متفرد ده عام طور علماي کرام محدثین فقها متکلمین دا ذکر کوي چې بس مونږ اورو مجزا من جنسل عمل جزام من جنسل عمل چې دا جزاو د عمل ربته چې څنګه عمل نو هغه شانتی سي جزاوی شاته کومونو د بدلې عم ربته د عمل سره نوې دا عمل چې کومه وجنه هیجان شوي دي او د کیوج نه د عمل شوي د نه شې بوي د دجزذاه ربط د هغی وجه سره دی چېغې ته هاتې نافیوي او نیاتې نفسانیته وئ د بنده چې کمونو ړې او هیجان وي په یو ننفسس کې هیجان پیدا شي د غې د ووج نه چې کمونه دی یو عمل کوي نو هغه هیجانښستهوي بی نو جذااب هم خیستهوي او کار وړ حیجان هیجان چې کمنو غلطه وینو جزاب هم سي غلطه وي او شاعص اصل کې رابط شي ده هغه ده اته نفسانيو سره څنګه ذکر کړي یو بل مسله ده مسله ده تقدیر ده عام طور مونږ اوروم در شنو کېم چې تقدیر دوه قسمه ده تقدیر مبرم ده او تقديري معلق دی یعنی او تیرې ملزم دی او بل تذې مععلق دی ت مبران دا دی چې فررس ک لیکلی دي چې د ځیت اتیا کاله ومر دی او تیرې معلق دا دی اون دا ممسله د خداې لیکې ده چې د زای چې دی نو عمر شپتا کال ده او دغه د و یو بډای مور پات کیږي او کودر دې بډای مور خدماتو کو نو د دې د و د عمر سیواشي شل کالا د دې د عمر واتیا کالي اته ور وسی اتیا کالی دا تقدیر معلق ده فرشتو ته حواله کیږي دا او مبرم د الله رب العزت په علم کې نو اللہ ت پته ده چې دا, دا زیید به خدمت کې او کپې نه کوي په مبرن کې لیکلی دي چې ضت به د مور خدمت کېمرري اتیا کاله د چوره فیصله لییکلی ده چې مسه دی اتیا کاله خو فریتو ته چې هوواله کوو او دا شل کاله په کې د مور خدمت دا ووججه یوا شووو نوکه د د خدمت د د د خدمتو کو نه شل کالهوا او کوې نه کو اشپته کاله د دې شلو کالو نسبت نسبته مور خدمت ته شو وي د مور او پلار خدمت عمر کې زیادت راولي خبرونه پوسوي د تقدیری معلقي او تقدیری معلق دی او تقدیری مبرم نه شاته بس یو تقدیری ملزم نه بس تقدیری سم او د تقدیری او داسه قسم تشریش تشریص شاته کوي چې پاری کې نه نه چاته اشكال لذي او نه چې کمدنو سخفاو پټواله پاغي کی باب التقدير مستقل باب ني زه رازي وبعده مسالوکي شاصب چې کمنونو دا مونږه لوګون تک مختلف تھے ووسطه جدنې اذا غلبا علي الشيخ شقۃ البيان زردا چې وبوي نیمالرا چې اذا غلبا علي چې کلا زور ور شي په ما باندې را شي په ما بانې زور د بایان شق شقا د و خو رمباډ تویل کېږي دا اوغ چې کله غصه شي که نه نودی قسم اووااز کې او بیا د خولی زګونه ککیږي راوزی او د خولی چې دا زګونه راځ نو دغې د ش شه ویل کږي نو چې کله مقرر سی بیان چې کمونه ډیر ت شروعکون د خوبانې دا سر را ځي زګونه راځيشا دا دغ چې و کله په ما بانې د کلام زور شي او بازل گیا شم بیا لیکل کوما یا وایل کوما دره تا شیخ شحتل بیان وی و امعنتو فی تمهید القواعد غایت الايمان اوذن نظر او کما جوور په تمهید د قواعد کی و امعنتو غایت الايمان غایت الايمان مفول متقن و امعنتو معنه فعلتوک چوکما ز جوور نظر فی تمهید القواعد فی تمهید القواه دی پا آغا مقرر کولو دا قایده او کی چیز قایده دی و باست دا پارسکم مقرر کم دا شاہ داسې مقدمات لی خپل مقصد د کتاب شاہ سیب چده تو چه دی سزای دیر سلویخ بابو د ذکر که تا با چه دادس مصیبت شروع کرده دی دا بس دادس دا وی او د تمهید تمهید کی کی داسې دا سیستنی وی شاہ چروست کما خبر راځینو هغه ته بيته تیار کړي تا توپته نه لګي او ته د شاع سه مسلې تاسو شوهه تیار شوهه در دره تمهید کمال له چې هغه ته بيته کمنه ته تیار کړي روبما او جبل مقام ان اقول بما لم يقل به جمهور المناظرين من اهل الكلام ډیر کاراته او جبل مقامو مقام لازمي مقام په ما با نذا خبر ان اقول چې ولکم زه هاغه خبره چنه دا کڑی اغل را جمحور و مناظرین و دا احل کلامونا ین جمحور متقلمین و با خبران نوی کڑی لکا یو دا غینا کتجل اللہ تعالی فی مواتن المعاد بی سور لکه لشکال دل دا اللہ تعالی شو پا زائین و پا مواتن و دا معاد کې داخرت کی بی سور و لشکال پا مختلف صورتون و شکلونو بانده که یو یف سااخ دی که نه ی یف دا یو کېسم تجلله ده کله به د نوور په شي خلبانې بس مختلف دغه دي وقعبات عاین لسه سر او کول په اول د داس یعالم چې غون سری نه دیعاې مثال ی کوونو في تجرسو ویبه پدی عالم کې چې کومو تجسد د معانیو چې جسد به ملاو شي شکل ملاوی کیچا ته معانیو ته ول او اعمال او تابع اشباح مناسبه الله پدا سې شکلونو باندې صداګه سره په صفت کې سوي مناسبي وتخلق فيه الحوادث قبل ان تخلق في الارض او پیدا په هغه کې د حوادث مخکې د پیدایښت په بزمه کې او ارتباط الاعمال بهئات نفسانیہ او رب د عملونو چې کمندنو به اعتنفسانيه د اعتنفسانيو سره وکونو تلکالهئاته په حقیقت سبب للمجازات او دغه هیاتونه چې کمندنو په حقیقت کې د سبب د مجازات د فی الحیات الدنیا او بعد الممات ام دنیا کی گوندته سبب لملاوی کی پتہ وجه ده او ماخرت کی والقول بالقدر الملزم او کول کول چې کوم په تقدیر ملزم باندې مبرم باندې ونه وحذالک شاسب متفرد دی نو یفعلم شاسب وې دا نه یعنی نو وا چې د زمایو ده او بالکل چې کوم د مخ او لماء په دې تر په انتاګه نه ده کړي دا د خالص اختراع نه وای او بل ادامنه دا چې ګني تحکوم دی او داوه بلا دلیل ده بلکه ما سربدی باندې دلایل استم فالم باذن پوکا اني اني لم اشري عليه زنه مبادر شوی بدی باندې الا بعد ان رايت الايات والاهاديث مگر پس دنه چې مولود الاياتونه احاديث آثار د صحابه او د تابعین متظاهره تنفيها تایید کوونکې دیو بل پدی کې چې بدی کې دیو بل سکی تایید کوي ورایته جماعات من خواص اهل السنه او مالیدل دي چې کوم دنو دا سدلې چې کوم د خواص دالې سنت والجماعت نه چې المتميزين منهم چې هغه خاصتي په دالې سنت والجماعت کې یو وسام عالمي دالې سنت والجماعت او بل چې کمدنو چې په خپل علم متميزي په کوم علم بل علم بالعلم الودني په علم وهبي باندې چې داغه تعلق الهي مضبوطي او الله تعالی او تدزون شجون او اصرار او حقیقتونه خارکړي وي المتميزين منهم بالعلم اللدني يقولون به اږي کوم دنو قول کړل په دې باندې ان په دې خبره باندې اږي قول کړل دي و يبنون قواعدهم عليه او په دغه علم لدني او په دغه آثار چې کوم علم دي تعالی نصیب کړل دي او اغه نه چې کوم قواعد راوباسي او په غيبانه داخپل مسائل سکه بنا کوي و یبنون قواعدهم علیه او بناخی چې کمونو قواعد سپل علیه په دغه علم لدنی باندې دغه خاص او خلکو ومذهب باندې زر و نشوي ما د د د په وختوم شرطه دا ابن عربی دا سی ډیر خلکو ته خنق کاری د کنه نو می ډیر نه علی کنه نو می ډیر نه علی نو راسه سی 66 چې کمونو په زونو مسائلو کې ډیرو کې د ابن عربی په طرز باندې چې کوم نو زحاف کړل وي ابن عربي کې دا دغه د مصیبت ته چې هغه آیاتونو او د آثارو تذکيري نه کیږي د دې د وجه نه چې کومو ایت آزاد پاغه باندې سړي ډیر دي هغه کتاب کتو ته سږن تیارېږي یو د ابن العربی ابن العربی چې ده را مشهور شافی مسلک عالم ده شافی مسلک عالم ده چې علفلام عربي باندې علفلامي نو دا جدا دے ابن العربی احکام القرآن والا چا احکام القرآن لیکل دے او دو ام دے ابن عربی ابن عربی چی نه دا صوفی دے دا صوفی دے د دا, دا چکمدنو کتاب فسوس الحکم دے فسوس الحکم دے کتاب دے او نور ایم چکمدنو کتابونه شته دے و دا شاہ سیب چی دے نزن و مسائلو کی دا اغپ تر ازبان چکمدنو روان دے و نو میڈیر چکمدنو آخ لینا وَيَبْنُونَ قَوَائِدَهُمْ عَلَيْهِ زکر چه ده دا سیدر دخل کو پنیز بانده موطبر نده او بندنام غنده که ده پر بیدتی صوفی بانیسه ده مشعور ده وَيَبْنُونَ قَوَائِدَهُمْ عَلَيْهِ او بناکی جه کمان اخبر قوائد پا ده بانده وَلَيْسَتِ السُنَّةُ عِسْمًا فِي الْحَقِصَ